Sonda tudományos magazin. The Royal Nobel Prize in Physics to David J a kutatóknak arra, hogy gyógyszer molekulákkal az autofágia aktivitását felpörgessük, megerősítsük öreg sejtekben és ezzel Késleltessük az öregkori betegségeknek a kialakulását, gyógyítsuk az ilyen öregkori betegségeket, lassítsuk az öregedési folyamatnak a rátáját. A molekuláris masinériák a normál gépeknél nagyjából ezer milliószor kisebbek. Kémiai fortélyokat lehet bevezetni ahhoz, hogy valamit kvázi összerakjunk, összeépítsünk. Ezeket a topológikus tulajdonsággal bíró anyagokat, kvantumszámítógépekben, vagy a kvantuminformáció elméletet segítő berendezésekben lehet használni, hogy a hagyományos elektronikai alapú berendezéseket valahogy lecseréljék. 1895-ben a svéd Alfred Nobel úgy végrendelkezett, hogy tőkéjének kamatait szét kell osztani a fizika, a kémia, az orvostudomány, az irodalom és a békejeles képviselői között. A Nobel-díj a világ legrangosabb tudományos elismerése lett. Gimes Júlia vagyok, és a mai szondában az idei orvosi, fizikai és kémiai Nobel-díjjal, illetve a hozzájuk fűződő felfedezések perspektíváival foglalkozunk. The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award The 2016 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Yoshinori Usumi, a for Autophagy. Így jelentette be hétfőn a Stockholmi Karolinska Intézet nobel bizottsága, hogy az idei orvosi Nobel-díjat a 71 éves japán Yoshinori Osumi kapta az úgynevezett autofágia mechanizmusainak megfejtéséért. A sejtek önemésztési folyamatainak megértése számos idősebb korban jelentkező betegség gyógyítását viheti előre. Vellai Tibort az Ötvös Lorán Tudományegyetem genetikai tanszékének tanszékvezető professzorát hallják. Amikor a sejtekben működő különböző makromolekulák és sejtszevecskék megszületnek, az nem a sejt élete végéig szóló történet, hanem bizonyos ideig élnek ezek a sejtes komponensek. Tehát állandóan újra kell termelni, meg kell frissíteni a sejt anyagait. Most ez a folyamat akkor megy normálisan, hogyha az előregedett, elrongálódott komponenseket valami lebontja és eltávolítja a sejtből. Ennek a folyamatnak a legnagyobb jelentőségű mechanizmusa az autofágia, a sejt Sejtes önemésztő folyamat, és hogyha ez nem megy végbe, akkor ezek az előregedett, elrongálódott sejtalkotók, amiket már úgy hívunk, hogy sejtes károsodások, ezek felhalmozódnak a sejten belül, sejtes mérekként hatnak, befolyásolják a sejtnek a funkcióját, és előbb-utóbb, hogyha nagyon sokáig nincsenek eltávolítva, akkor a sejt pusztulását is okozhatják. Mivel magyarázható, hogy Osumi egyedül kapta meg a Nobel-díjat? Azért ez elég ritkán fordul elő, hogy nincs megosztás. Igen, ez egy nagyon ritka dolog, és mi magunk is meglepődtünk. Két másik kutató is potenciál volt ennek a Nobelinak az elnyerésére. Mégis az oszsúdmi díj, én azt gondolom, hogy egy megérdemelt, neki egyedül is kiosztható díj volt. Az autofágia folyamatát már fölismerték 1956-ban, amikor az autofág struktúrákat elektron segítségével leírták. Ezek nagyon pici, mikrométer nagyságrendű kis membránnal körülvett képletek, és csak elektron lehet látni. Ami az elektron számára látható csak, az a genetikus számára nem látható. Van egy biológiai folyamat, és annak a fehérjeit, molekulális aparátusait szerni fölni. Genetikus az a megközelítéssel foglalkozik, hogy elrontja mutagenezissal a folyamatot. Az elrontás egy adott génnek az elrontását, egy véletlenszerű elrontását jelenti, kísérletekkel megtalálja a genomban azt, hogy melyik géntrontottuk rontottuk el, és ahhoz a génhez tartozó fehérje szerepet játszik a vizsgált folyamatban. Tehát, hogyha ha autofágiát szeretnék megérteni, akkor autofágiát nem mutató mutástörzeket kell előállítani, és ezekben a meg tudom találni azokat a géneket, amiket elrontottam, és ez autofágia működésben szerepet játszó génként fog megvalósulni. Na, ezeket a vizsgálatokat nem lehetett megcsinálni kb. négy évtizeden keresztül, hiszen az elektronmikroszkóp egy nagyon drága, nagyon bonyolult, nagy szakértelmet igénylő vizsgálati metodust, és Ósumi volt az, aki 1992-ben észrevette, hogy az autofágia folyamatát az egysejtű élesztőben fénymikroszkop segítségével is lehet látni. A fénymikroszkóp egy pici, egyszerű kis mikroszkop, könnyen lehet akár egy nap alatt több tízezer sejtet átnézni rajta, és kiválogatni azokat, amelyek nem mutatják az autofágjai jelenségét, hogyha a mutáció egy autofágához szükséges gém tett tönkre. És Osumi egy év alatt egy non intenzív mutagenezis vizsgálaton keresztül 15 olyan gént határozott meg, amelyek szükségesek az autofágia folyamatához. Ez volt az első olyan tanulmány, ami az autofágia mechanizmusának megértéséhez mechanisztikailag vit közelebb. Tehát elindult egy nagyon fontos biológiai folyamatnak a mechanisztikai megértése, melyek azok a fehérék, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ez a folyamat végbe mehessen? de ezen túl az élesztőben található autofágének, illetve a sok így az emberben található autofágének nagyon erős szerkezeti és funkcionális hasonlóságot mutattak. Tehát, hogyha Osumi talált egy autofágia gént élesztőben, annak az ismerete azonnal megmutatta, hogy a humángenomban mely gén ennek a leszármazottja, és rögtön azt a gént is lehetett inaktiválni, elrontani, és meg lehetett nézni, hogy sok sejtőekben, humán sejtekben is az autofágia hiánya milyen funkció kiesésével Együtt. Ez az a nagyon fontos dolog, mert az autófelgéről azt tudjuk, hogy a szükségtelen károsodott sejtalkotók eltávolításáért felelős. A szükségtelen károsodott sejtalkotók, a sejtes károsodások hozzák létre az öregedési folyamatot, illetve alakítják ki a különböző öregkori betegséget emberben. Tehát ilyen öregkori betegségek közé tartozik a rák különböző típusai, a különböző neodegnatív elváltozások, ezek közül leggyakoribb az Alzheimer, a Parkinson, a Huntington kor, izomsorvadásos betegségek, a szöveti fibrózis, a kettes típusú cukorbetegség, a különböző immundeficienciák, a zsíranyagcsere problémái, nagyon-nagyon hosszú a paletta. És... Ha ezek a folyamatok tényleg a csejteskárásodások kialakulásával hozhatóak összefüggésbe, akkor mindenki arra gondolt első körben, hogy az autofágiának ebben eszenciális szerepe lesz. Mit kellett csinálni? Emlős modellekben, például egérmodellben el kell rontani az autofágia mechanizmusát, egy autofágént tönkre kellett tenni mutációval, és meg kellett nézni, hogy ez az egér törzs, modelltörzs mutatja ezeket az öregkori betegségeket. És a hosszadalmas vizsgátokkal kiderült, hogy bizony az autofágia hiánya igen a kettes típusú cukorbetegség kialakulásában alapvető szerepet játszik. Ma már úgy tudjuk, hogy az Alzheimer, Parkinson és Huntington kórok autofágia függő ha az autofágia nem megfelelő módon működik, akkor ezek a kórképek könnyen kialakulhatnak. Hát én most felsoroltam egy hosszú listát, hogy mi azok a betegség együttesek, amelyekben az autofágia kóros működése terten érhető. Ez azért elképesztően fontos, mert hogyha ez ténylegesen így van, és ezt jól megértjük, akkor lehetőség lesz a kutatóknak arra, hogy gyógyszer molekulákkal az autofágia aktivitását felpörgessük, megerősítsük öreg sejtekben, és ezzel... Késleltessük az örekkori betegségeknek a kialakulását, gyógyítsuk az ilyen örekkori betegségeket helyek közel, lassítsuk az öregedési folyamatnak a rátáját. Egy példát hagyd mondjak, mai napig az Alzheimer, Parkinson és Huntington kórok gyógyíthatatlan betegségek. Ha az autofágia hiánya valóban hozzájárul ezen betegségek kialakulásához, akkor az autofágia mesterséges felpörgetése gyógyszer molekulákkal elméletileg egy gyógyító terápiát jelent ezen komoly betegségek kezelésében. Igaz ez a daganatos betegségekre is? Amit fixen tudunk, hogy számos rágtípusban az autofág fehérék hiányát mutatták ki, ilyen például az emlő tumor. Ez azt jelenti, hogy ha ezt a folyamatot mégis sikerül valahogy picit fölpörgetni, akkor potencián ez a rák típus kezelhető lesz. Van azonban a kérdésnek egy másik vetülete. Az autofágia megeszi a sejt egy bizonyos részét, egy sejtes önlebontó folyamatként kezelhető. Ha ezt túlpörgetjük, akkor a sejt képes önmagát is megemészteni, és ezzel elpusztítani. És ezen keresztül a rákos sejtek elpusztíthatóak, ez ma egy kitüntető kutatási stratégia a rákterápia területén. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia kedden három amerikai tudósnak ítélte a fizikai Nobel-díjat. David Thouless 82 éves, ő kapta a díj egyik felét. A másik felét megosztva a 65 éves Duncan holdén és a 74 éves Michael Costerlitznek adták. Mindhárman az anyag furcsa, egzotikus állapotaival az úgynevezett topológikus fázisokkal és fázisátmenetekkel foglalkoznak. Dóra Balást a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem fizikusát hallják. Gondoljunk a vízre. A víznek van legalább két fázisa. A víz az lehet folyadékhalmazállapotú, vagy nullafokon megszilárdul, akkor jég lesz. Akkor azt mondjuk, hogy ez a víznek a két fázis az, ahol eltérnek a fizikai tulajdonságai. Az egyik esetben szilárd, másik esetben folyékony. Vagy ha veszünk egy mágnest, mondjuk, amivel a varrónők a varrótűket szokták összegyűjteni és felmelegítjük magas hőmérsékletre, akkor ez elveszi a mágneses jellegét. Ugyanaz az anyag csak megváltoznak bizonyos fizikai tulajdonságai, hogyha valamit csinálunk az anyag, lesz hívjuk fázisnak. Hogy az anyagnak Melyik fázisában vagyunk. És amikor a folyadék szilárd halmazállapotváltozásnak, vagy a fázisátalakulásnak, vagy a mágneses fázisátalakulásnak mind a kettőnek az a közös jellemzője, hogyha bemegyünk az anyag belsejébe, és ott a mikroszkopikus skálán körbenézünk, akkor azt látjuk, hogy a mágneses anyagban. Az anyagalkotó részi ilyen kis lányzsákat, pici mágneseket hordoznak magukkal, és azokat mindegy irányba tartják. Ez a mágneses anyag, hogyha nem mágneses fázisban vagyunk, akkor ezek a pici mágnesek pedig össze-vissza mindenféle irányba mutatnak. Ugyanígy, hogyha egy szilárd halmaz állapotban vagyunk, és bevegyünk az anyagba, akkor azt látjuk, hogy ott megjelenik egy kristály rács. Az anyagot alkotó részecskék, vagy molekulák, atomok nem össze-visszájeszkednek el, hanem mondjuk egy kocka rács csúcsai mentén helyezkednek el, a vízmolekulák mondjuk. Mikor hogyha folyadékfázisban vagyunk, akkor egy kaotikus összevisszaságot látunk. Tehát, ha lokálisan megnézzük az anyagnak a tulajdonságait, akkor el tudjuk dönteni, hogy milyen fázisban vagyunk. Most a topológikus fázisátalakulás az hasonló a hagyományos fázis az abban az értelemben, hogy valamilyen külső tényező hatására az anyagnak gyökeresen megváltoznak a tulajdonságai, viszont, hogyha bemegyünk az anyag belsejébe, ott nem látunk semmiféle változást mert egy topológikus fázis átalakulás az nem lokálisan történik, hanem valahogy az anyag egészét vonja maga után. Hogy meg akarjuk érteni a topológikus fázis átalakulást, akkor magát a topológia szót kellene megérteni, és a különböző testeket például, amik körbevesznek minket a hétköznapi életünkben, azt sokféleképpen osztályozhatjuk színük, hasznosságuk, anyaguk szerint, azonban osztályozhatjuk őket a topológiai tulajdonságaik szerint is. És ha így tesszük, akkor hogyha veszünk mondjuk egy kockát vagy egy gömböt, az ugyanabba a topológiai osztályba tartozik, hiszen az egyikből a másikba egy folytonos deformálás során át tudunk menni. Hogyha viszont veszünk egy bögrét vagy egy gyűrűt, a bögrét vagy a gyűrűt nem tudjuk kockává vagy gömbé tenni, de egy gyűrűből tudunk bögrét csinálni, és egy bögréből tudunk gyűrűt csinálni, feltéve, hogy a bögrének volt egy füle. És a két objektum család között az a különbség, hogy a bögrén van egy darabjuk, ahol a füle van, és a gyűrűn is van egy darabjuk, ez a gyűrű belseje. Tehát ilyen értelemben a topológia szerint osztályozhatjuk ezeket a tárgyakat vagy különböző dolgokat, amik körülvesznek minket a hétköznapi világunkba. De hogyha megnézzünk nagyon közelről egy gömböt, vagy egy bögrész, akkor nem látunk a kettő között semmi különbséget. Tehát lokálisan, hiába kezdem el nézni a bögre falát, vagy a gömnek a külseit, azt látom, hogy nagyjából hasonlóan viselkedik mind a kettő, csak ha messziről ránézek, ha nem lokális kérdést teszek fel, akkor látom, hogy a kettő topológiája az lényegesen eltér. És akkor a topológikus fázis átalakulás az valami ilyesmi, hogy az anyag egy olyan változáson megy át, amit lokálisan nem tudok tetten érni, nincsenek lokális jellemzői, de ha messziről ránézek az anyagra, az anyag globális vagy nem lokális tulajdonságait vizsgál, akkor látok alapvető változásokat az anyagba. Tehát a topológikus fázis átalakulás az kicsit ilyen misztikumba hajlik, vagy eltér a hagyományos fázis átalakulásoktól, abból a szempontból, hogy nem olyan egyszerű ezekről gondolkozni, vagy nem olyan egyszerű tetten érni, vagy megnevezni őket. Azért hívják ezeket topológiai átalakulásoknak, és nem pedig mágneses, vagy halmazállapot változásnak. Milyen anyagok képesek erre? A 2000-es évek előtt csak egy-két anyagcsalád volt képes erre a topológiai átalakulásra, azonban az azóta eltelt időben egyre nagyobb figyelem fókuszálódik az ebbe az anyagcsaládba tartozó anyagokra, amiket most már topológikus szigetelőknek is hívhatnánk, és az anyagtudósok vagy a kémikusok fejlődésének köszönhetően egyre több anyag rendelkezik ilyen tulajdonságra. Ha megfelelő kémiai összetételű anyagot állítok elő, akkor kisebb-nagyobb erőpeszítéssel topológikus szigetelővé lehet tenni őket. Mi ennek a témának, ennek a kutatási területnek a jelentősége? Miért olyan fontos ez? hogy Nobel-díjat adtak érte. Ezeket a topológikus tulajdonsággal bíró anyagokat, ezeknek az előnyös tulajdonságait esetleg kvantumszámítógépekben, vagy a kvantuminformáció elméletet segítő berendezésekben, esetleg spintronikai alkalmazásokban lehet használni, amik mind arra mennek ki, hogy a hagyományos elektronikai alapú berendezéseket valahogy lecseréljék valamilyen új anyagokon, új módszereken alapuló eljárásokat vagy, vagy eszközöket fejlesztenek ki. És ahhoz, hogy ez létrejön, az új anyagok kellenek, új jelenségek kellenek, és ezekhez szolgáltathatnak alapot a topológikus szigetelők, vagy ezek a topológikusan nem triviális fázissal bíró anyagok. És erre a kutatásra gondolhatunk ebből a szempontból is, hogy a topológia fizikában nem nagyon játszott prominens szerepet az elmúlt, nem is tudom én, 30-40 évben, és most hirtelen kiderült, hogy nagyon sok olyan jelenség körre, amit korábban vizsgáltunk, újra rá lehet nézni, újra lehet gondolni a topológia szemszögéből, feltenni azt a kérdést, hogy azok a jelenségek, amiket korábban mondjuk anomálisnak gondoltunk, azok újra értelmezhetők a topológia szemszögéből. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2016 Nobel Prize in Chemistry az idei kémiai Nobel-díj kitüntetetjeiről Szerdán döntöttek. A 72 éves francia Jean-Pierre Suvage, a 74 éves amerikai Sir Fraser Stoddard és a 65 éves holland Bernard Feringa parányi molekuláris kütyük megtervezéséért és megkonstruálásáért kapták az elismerést. A díjazottak felfedezései a miniatűrizálás lehetőségeit teremtették meg, hogy milyen területeken az egyelőre beláthatatlan. Perccel András akadémikust, elméleti kémikust hallják. Ezek a molekuláris masinériák, vagy molekuláris gépek, vagy nanogépek nagyon picik. A normál gépeknél nagyjából ezer milliószor kisebbek. Ugyanakkor mégis arra gondoltunk, hogy egy gép attól gép, hogy valamilyen, Alkatrésze valamihez képest mozog, és valami ezt a mozgást előidézi. Elegendő most egy mondjuk egy dugattyúra, vagy egy biciklire, vagy bármi ilyesmire gondolnunk, vajon hogy történhet egy ilyen a nanovilágban, ott, ahol nem lehet csak úgy heggeszteni, hogy megszoktunk, és nem lehet önteni, és nem lehet megmunkálni se. De kémiai fortélyokat lehet bevezetni ahhoz, hogy valamit kvázi összerakjunk, összeépítsünk, és utána megmozgassuk őket egymáshoz képest. Na most az első dolog a részek összerakása. Képzeljük csak azt el, hogy be akarunk fűzni egy tűbe egy cérnát, vagy át akarunk húzni egy gyűrűt egy boton. És a 80-as években a kutatói hármasból a francia, a Jean-Pierre Sauvage, arra a nagyon érdekes ötletre jött rá, hogyha össze akarunk a kémiában két gyűrűt egymással fonni, mint hogy láncot akarnánk létrehozni. Ugye a lánc az a makrovilágban is, hogy használhatunk a bicikli láncra. Akkor a láncszemeket össze kell fűzni, akkor az a trükk benne, hogy az egyik láncszemet vesszük, és a másik láncszemnek a felét, és azt hogy ezek egymással kvázi jó elrendeződésbe kerüljenek, ehhez a kémiában atomot használnak. És a ion és a megfelelő gyűrű és félgyűrű az úgy van kialakítva, hogy ezek kölcsönösen vonzzák egymást, a résznek van egy pozitív töltése, a nitrogén tartalmú gyűrűs vegyületnek van elektrongazdag része, a pozitív rész az oda vonzogatja maga környű, ügyesen elrendezi a térben ezeket az elektron dús részeket. Mikor aztán összefűzöttek, akkor egy kímű reakcióval bezárjuk őket, és akkor létrehoztuk az egymásba annellált gyűrűt. A karikák egymásba vannak fűzve. A mikrovilágban ezek az összefűzött gyűrűk, ezeket kateánoknak mondják egyébként, és ezek a gyűrűk egymáshoz képest majd elmozdulhatnak. Tehát attól lettek híresek a Jean-Pierre és a diákjai, hogy fölépítenek eléggé extrém dolgokat, egy szallagot is, olyan, mintha két gént egy egymásra tudnánk tenni. Tehát létrejött az összeépítésnek a nanovilágban vett része. Ezek szerint vannak már láncaink? Hogy vannak láncaink, vagy mondjuk, botol, úgy, hogy vannak összefüzött elemeink. Összifüzet elemeink. A másik ilyen alkatrész, mondhatnánk így, az angolok csinálták, stoddárt és munkatársai. Annak az a gondolata, hogy vegyünk megint egy ilyen gyűrűt, és dugjunk át rajta egy rudat. És akkor van egy gyűrűnk, amihez képest majd mozgathatunk később valamit, és ez lehet mondjuk ez a bizonyos rúd. És itt már kétfajta mozgásnak a lehetősége is előáll. Az egyik, hogy hogyan lehet egy egyik gyűrűhöz képest a másik gyűrűt mozgatni, illetve hogy hogyan lehet ezen a sinen tulajdonképpen ezt a gyűrűt elmozdítani balról jobbra, vagy jobbról balra. Ez az utóbbiakat, ezeket hívjuk rotaxánoknak. És mind a kettőnek a mozgatásához, Külső elektromos energiát lehet használni, illetve az oldatnak a savasság, vagy a vagy a változtatásával ezek mozgásokat végeznek. És az az érdekes, hogy a nagyon picik kis, a 10 nanométer tartományban vagyunk, ezekkel lehet náluknál akár ezerszer nagyobb tárgyakat is megmozgatni. Tehát olyanokat, amit már mondjuk mikroszkóp alatt lehet látni. Tehát, mint hogyha egy erőművész a feje fölé emelne mondjuk egy egész cirkuszt, és azt megforgatná. Na most ez azért zseniális dolog, mert maga az alapjelenség, hogy ilyen eszközöket össze lehet szerelni a kémia világában, hmm. és ezeket lehet a mozgatni, pörgetni. Ez tulajdonképpen a két fontos dolog. Ezt kell egy gépnek is tudni, hogy legyen a megfelelő alkalat, össze szerelni, és képesek legyünk energiát, befektetve munkát végezni. Ha már Szuvázsról és stodádról beszéltünk, Feringa hmm. hogyan járult ehhez hozzá? Na most a Feringa volt a harmadik, és az előbb elmondottnak az az érdekességem, hogy ugye ha most ezt elképzeltük, akkor ez, amit ha van, mondjuk két egymára fűzött jegyűrünk, és akkor képesek vagyunk a környezet függvényében, mondjuk az egyik jegygygyűrűt a másikban mozgatni, vagy egy rudat tolni előre-hátra. A Feringának a hatalmas ötlete az, az volt, hogy ezt a mozgást ezt ciklusban tudja szervezni. Tehát igazi körfolyamatot tud belőle csinálni. És ráadásul a négy ütem négy lépésben szabályozható. Ezek a Parányi nanokészülékek, nanomotorok, a molekulák világában forogni, mozogni tudó dolgok felhasználhatók-e most, és felhasználhatók-e a jövőben. Maga a Nobel-díj bizottság is ezeket az egyszerű eszközöket azokhoz a készülékekhez használták, amit a 1900 közepén Feredé és Amper és mások létrehoztak. Azok az egyszerű készülékek, nem nagyon látjuk az analógiát mondjuk majd mikroprocesszorral, de ahogy azokból a készülékből már a mindenünket segítő és kiszolgáló készülékek jöttek létre, ugyanúgy ezek a nanokészülékek, ezek nem csak hasznos csak lesznek, hanem már most is hasznosak. Például ez a bizonyos rúd, amin elmozdul a henger, a rotaxán Ebből tulajdonképpen logikai kaput lehet építeni, sőt építettek is, és úgy tűnik, hogy a hagyományos, a számítógépes technikánál sokkal-sokkal Nagyobb sűrűségben, 100 gigabit per négyzetcentiméterben lehet csinálni logikai kapcsolókat, amelyek aztán hálózatba szervezve tulajdonképpen a számító GP vállásoknak, hát hogy me a küszöbén vannak. De nagyon érdekes, hogy például a szovázsékféle kétgyűrű és a rotaxának kombinálásával létrehoztak egy olyan fajta egységet, amelyek ugyanúgy mozog előre átra kontrahálható, mint a legegyszerűbb izomműködésnél egy-egy izom sejt, vagy izom ezekből még nem épített senki össze nagy rendszereket, de mindenképp lehetőség arra, hogy ilyen módon lehessen szabáltan nagyon komoly mozgást végezni. A másik nagyon izgalmas ebben, hogy ezek a nanogépek, az előböntött erőművész hasonlattal élve, a vártnál sokkal erősebbek. És ilyen értelemben például sok kilowatt energiát tudunk létrehozni néhány gram ilyen anyagból, akár diákban a fényenergiának a felhasználásával. A másik az, az, hogy lehet, hogy ezek a kis szerves vegyületek, ezek hatékonyabban lesznek képesek mondjuk a fényenergiából mechanikai energiát csinálni. És akkor rögtön ott tartunk, hogy ennek végtelen nagy jelentősége lesz a jövőben, hiszen nem leszne akkor energiaészségünk, ugyanakkor nem kellene elégetni azokat a hasznos szerves amit most elégetünk, akár szén, akár kőolaj, akár gáz formájában. De most én nem állítom, hogy itt tartunk, én csak azt állítom, hogy ezeknek vannak letéve az alapjai, és lehetséges, hogy ezzel tulajdonképpen mind a 9 milliárd ember kellő mennyiség energiához juthat, anélkül, hogy irreverzibilis módon tönkretenénk a földünket. A szonda hangzott el. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Gimes Júlia és munkatársa Magsai Helga.